Свіже повітря забилося у складки його шкірянки, ніби він приніс у кишенях куртки шматки ранкового жовтня. Сонце висвітувало кімнату, сліплячи очі і кінцево будячи зі сну. Травмований пропхався коридором енергійними рухами чувака, котрий знає ціну своєму житті і своїм можливості. Завзято привітався, мовляв, радий бачити. Добре, що повернувся живий. Прийшов на кухню, заповнився собою простір. Утиснувся між столом та мийкою, заскіпів крутяком, визернув за вікно. Ще поночі він сам передзвонив Тамарі, спитав, чи я на місці, чи все гаразд. Попередив, що заїде. Тепер ось сидів за столом, і широкі, навкісні промені надавали його шкірі кольору золота і міді. Легко ковзнув поглядом по тамарному обличчю. Дещо втомлено і заспано. І взявся за мене. «Знаєш», – сказав, – «добре, що ти до мого брата не доїхав. Прихопили його днями». Я ще й думав, що таке, телефоную йому, телефоную, а слуховку весь час якийсь сержант бере. Спочатку думав, що він знову комусь мобілу упарив. Ну або загубив десь, або ще щось. А виявляється, він уже третій день у СІЗО. Мені дружина його вчора телефонувала. Сказала, що все гаразд. Щоб я не хвилювався, сидить нормально, апетит є, адвокат свій, скоро випустять. «За що хочу взяли? Не зрозумів я. Цього я не знаю, чесно признався Шура. Минулого разу брали за річні звіти. Він їх на рік вперед здати хотів. Перед тим задачу хабара державним службовцям. Він мобільним зв'язком займається, пояснив травмований. Оператор? Телефонами торгує, пояснив Шура. Беушними. Краденими? Не без того. Може тобі до нього з'їздити? Та ну... Коротко відмахнувся травмований. «Сам розбереться, не маленький. У мене і без нього проблеми. Правда, Тамаро?» Але в Тамари був свій клопіт. Тамара зночі переживала, чи не наговорила зайвого, не знаючи, чого від мене тепер чекати. Стояла в кутку зосереджена і печальна, кивала головою нашурені слова, погоджуючись із усім, що той говорив. Хоча травмований цього всього не зауважував. Виглядав заклопотано, її заклопотаність ця швидко передалась мені. Я відразу ж узявся його випитувати. Про Ольгу при Тамарі питати не став. Сподівався, він сам розповість. І хоч він говорив про речі більш, на його думку, важливі, Тамара, зрозумівши, що незабаром ми обидва звідси підемо, зробила нам чай, міцний та безнадійно гіркий. І розчаровано зникла у своїй кімнаті. А травмований тим часом розповідав якісь дивні історії. «Послухай, Гер, – сказав. – А чим ти в Харкові займався? – А що? – не зрозумів я, куди він хилить. – Да нічого. Якось миролюбиво промовив травмований. Хтось тебе там активно розшукує. І знаєш, що я думаю? – Ну, краще б вони тебе знайшли. – Для чого? – Схоже, там не твої косяки, Гера. Ти їм якщо й потрібен, то як свідок. – Свідок чого? – Не знаю» відповів травмований. «Ти там хабарів не давав?» спитав він із надією. «Державним службовцям». «Чорт, Шура! Я би їх давав, тільки мені не було чим». «Ясно», кивнув головою травмований. «Коротше, вони вчора знову приходили. Їх двоє. Походу, хочуть із тобою поговорити. Просили передати, щоб ти не боявся». «А я і не боюсь», – сказав я. «Вони з тобою говорили?» «З Ольгою. Вони що, приходили до неї?» «Ну да, приходили. Вона їх спочатку вигнати хотіла, потім вислухала». «І що вони?» «Ну що? Говорять, що хочуть із тобою поговорити. Якісь там хвости тягнуться. Нічого конкретного не сказали. Просто просили передати, що тобі краще з ними зустрітись. Ти сам що про це думаєш?» «Та зустрінься ти з ними», – відповів на це травмований. «Хулі тут!» «Не придушать же вони тебе, правильно?» «Правильно, мабуть. Тільки де їх знайти?» «Що їх шукати?» – роздратовано відповів травмований. «Вони в готелі живуть. Там і знайдеш». «В готелі? Може, їм просто передзвонити?» Вони телефонів не залишили. «Взагалі, – сказав травмований, подумавши, – слизькі якісь. Прийшли, давай щось внюхувати. «Що внюхувати? «Та я не знаю» відповів травмований. Краще тобі самому з ними поговорити. Добре, зайду до них сьогодні. Зайди, підтримав мене травмований. Не бійся. Та не боюсь я. Що тобі втрачати? Це точно. Як там Ольга? Погано, відказав на це Шура, так ніби чекав, коли ж я спитаю. В лікарні лежить. Коли ж вона встигла? До да вчора і встигла, коли виганяло цих двох. «Вона їх виганяла?» «Ну да». «Вона їх навіть не дослухала, вигнала. А коли двері за ними зачиняла, зламала палець на нозі». «Палець?» «Ну да, палець. Тепер лежить із гіпсом». «Думати треба, що робиш», – сказав травмований незрозуміло про що. «Може, вони їй щось погане сказали?» Гера, рознервувався травмований. «Я не знаю, що вони їй сказали». Про що вони говорили? Але Ольга просила передати тобі, щоби ти зустрівся з ними. Ну і загалом розпитувала про тебе. Хвилюється, мабуть. Хвилюється? Мабуть. Угу. Потрібно до неї зайти. Зайди, зайди. Травмований недовірливо кинув поглядом посуд на полицях і почав збиратися. Почекай. Я теж підвівся. Я з тобою. Знаєш що? Відповів на це травмований. «Давай, розбери спочатку зі своїми проблемами. Ага. Шура! Я бачив, що він щось від мене приховує. Що за мутки?» Травмований якусь мить повагався і знову сів за стіл. І розповів ще одну історію. Виявляється, доки я переховувався, сталися важливі речі. Кукурудзіники, за словами травмованого, в вкінець озвіріли і активізувалися. І хоча заправку нашої не чіпали, проте за словами знову ж таки травмованого... Цього слід було чекати не сьогодні, так завтра. Натомість наїхали на Ернеста, друга всіх авіаторів. Знайшли таки його на аеродромі і повідомили неофіційним порядком, що аеродром усе ж таки об'єкт державний. І попри всю його зовнішню засраність та цілковиту відсутність у місті пасажирських авіаперевезень, сама по собі злітна смуга знаходиться на держбалансі. І тому так чи інакше доведеться її смугу віддавати в надійні руки трудового народу. Всі спроби Ернста послати їх нахуй кукурудзюниками були проігноровані. Більше того, самого Ернеста було суворо попереджено, що у випадку, якщо він надумає і надарить чинити словесний та фізичний опір, справа буде цілком офіційно передано правоохоронним органам. А на кого тут працюють усі правоохоронні органи, пояснювати не потрібно. Тому Ернесту пропонувалося у триденний термін зібрати манатки і виселитись із території незаконно захопленого об'єкта. «І що, Ернест?» – запитав я. «Тримається», – відповів травмований. Забарикудувався на подвір'ї, дістав трофейні гранати. Сидить, чекає. «Ми пробуємо щось зробити. Були в прокуратурі, намагалися вийти на кукурудзників, Але вони морозяться. Формально зачіпок немає. Аеродром справді висить на держбалансі». Шура, запитав я. «Я ось одного зрозуміти не можу. Для чого їм аеродром? Для чого їм наша заправка?» Вони що, просто хочуть все під себе підім'яти, да? Ну, в них своя програма розвитку регіону, замявся травмований. Замість аеродрому асфальтовий завод збудують. Ну, а в іншому місці не можуть асфальтовий завод збудувати? Там що, місце священне чи що? Гер, побратню, пояснив мені травмований. Вони його можуть побудувати, де їм захочеться. Походу, їм захотілося побудувати його на аеродромі. «Розумієш?» «Розумію. І що тепер будемо робити?» «Знаєш що?» – сказав він, подумавши. «Не треба тобі цим займатися. Розумієш? У тебе свої проблеми. Для чого тобі ще цей аеродром?» Як, для чого?» «А тобі він для чого?» «Ну, я тут живу!» – відповів на це травмований. «Шур, я теж тут живу!» – нагадав я йому. «Якого хуя, Шур? Ти що, не довіряєш мені?» Та довіряю я тобі, не хочу пояснив травмований. Просто, знаєш, у мене погані передчуття. І що за передчуття? Здається мені, що нічого з цього не вийде. Ну, не вийде, так не вийде. Спробувати ж треба, правильно? Треба, погодився Шура. Не прогинатися ж, правильно? Ну, правильно, знову погодився він. Ладно, сказав, не заводься. «Просто я ось думаю, чому тоді, влітку, вони з'їхали?» «І чому?» «Не знаю», – відповів на це травмований. «Не знаю». «Ну, з'їхали, і фік із ними». «Та все правильно», – погодився він. «Просто не факт, що і тепер з'їдуть». «Шура», – сказав я йому, – «навіть якщо не з'їдуть, це наші спільні проблеми». «Домовились?» «Домовились», – сказав травмований повагавшись і рушив на вихід. «На порозі мене зупинила Тамара. Почекай!» Затримала на мить і цієї миті вистачило, аби травмований усе зрозумів і покотився сходами вниз, лишаючи нас самих. «Ти вибач, я, мабуть, зайвого наговорила вчора». «Все нормально, Тамара. Спробував я її заспокоїти. Я тобі ввечері зателефоную». «Зателефонуй!» – погодилась вона. «Якщо не забудеш». «Не забуду!» – запевнив я її, її. «Добре», – сказала вона. «Зрештою, це не так важливо». Тут тобі присвітер книжку передав, просив тебе уважно прочитати. Щось церковне? Не знаю, втомлено відповіла Тамара, сунуло мені до рук книжку й за двері.